Мені буде цікаво вислухати ваші думки. На подив усіх присутніх у міс Марпл вихопився тривалий і тихий сміх. Було таке враження, ніби щось страшенно розвеселило її. Що це з вами, тітонько Джейн? Ви не хочете відкрити нам свою таємницю, щоб ми посміялися з вами? Я подумала про малого Томі Саймонса. Боюся, він бешкетний хлопчисько, але іноді витинає дуже дотепні штуки. Один із тих шибеників із невинними дитячими личками, котрі завжди готові скоїти якусь капусть. Мені пригадалося, як минулого тижня на уроці в недільній школі він запитав у вчительки, як треба правильно сказати – «Жовток у яйцях має білий колір, чи жовток у яйцях мають білий колір?» А коли міс Дерстин стала пояснювати, що кожен скаже «Жовток у яйцях має білий колір» або «Жовтки в яйцях мають білий колір», то бешкетник Томі заперечив. «А я завжди думав, що жовток у яйцях має жовтий колір. От таке нахабство!» Хоча це жарт і старий, як наші гори. Я знала його ще коли була дитиною. — Дуже дитепно, моя люба тітонько Джейн, — лагідно сказав Реймонд. Але ж цей випадок не має ніякого стосунку до тієї цікавої історії, яку розповів нам містер Петерік. — Має, та ще й який, — не погодилася з ним міс Марпл. «Це пастка, а історія містера Петрика також пастка. Це так схоже на адвоката. Ох, мій любий старий друже!» І вона докірливо похитала головою, дивлячись на нього. «Цікаво, чи ви справді знаєте?» Сказав адвокат, підморгнувши їй. Міс Марпл написала кілька слів на клаптику паперу, згорнула папірець і передала через кілька рук йому. Містер Петерік розгорнув папірця, прочитав, що на ньому написано, і подивився на неї поглядом, у якому читалося схвалення. «Мій дорогий друже, – сказав він, – чи є щось таке, чого ви не знаєте?» «Ці фокуси я знала ще дитиною», – сказала міс Марпл, – «і навіть гралася з ними». «Щось я тут нічого не второпаю», – сказав сер Генрі. «Певно, містер Петерік ховає у своєму рукаві якийсь хитрий фокус юридичного зразка». «Зовсім ні», – сказав містер Петерік, – «зовсім ні». Це досконало проста проблема, без якихось особливих ускладнень. Ви не звертайте уваги на міс Марпл, вона має свій особливий погляд на речі. Не може бути, щоб ми виявилися неспроможними розгадати цю таємницю, сказав Реймонд Вест із нотками роздратування в голосі. Адже відомі факти і справді видаються досить очевидними і простими. П'ять осіб реально доторкалися до цього конверта. Немає жодного сумніву, що спрегі мали можливість підмінити аркуші. Але не менш очевидно, що вони цього не зробили. Залишаються троє інших. Коли ми згадаємо, які дивовижні речі можуть утинати фокусники на очах у всіх, то мені здається, що Джордж Клод цілком міг витягти з конверта один аркуш і замінити його на інший за той час, поки переносив пальто у протилежний куток кімнати. «А я думаю, це зробила дівчина?» – сказала Джойс. Гадаю, покоївка прибігла і сказала їй, що відбувається, і вона знайшла інший синій конверт і просто замінила один конверт на інший. Сер Генрі похитав головою. «Я не згоден із вами обома», – сказав він. «Те, що виробляють фокусники та жонглери, вони виробляють на сцені і у романах, а повторити це в реальному житті неможливо, та ще й під пильним поглядом такого чоловіка, як мій друг Містер Петерік, що сидить тут з нами. Але в мене промайнула таки одна думка. Хоч це тільки думка і більш нічого. Ми знаємо, що професор Лонгман був у тому домі нещодавно з візитом, і під час того візиту говорив дуже мало – тож цілком розумно припустити, що спреги були у великій тривозі щодо результату його відвідин. Якщо Саймон Клод нічого не розповідав їм про свої наміри, а це цілком імовірно, то коли він запросив до себе містера Петрика, вони могли подивитися на ці запросини під зовсім іншим кутом зору. Вони могли подумати, що містер Клод уже склав заповіта, сприятливого для Евредики спрег, а тепер, можливо, надумав скласти нового з умисною метою викинути її зі свого заповіту внаслідок викривальних пояснень професора Лонгмана. Або, як кажете ви, адвокати, після того як Філіп Гарот переконав свого дядька, пославшись на невід'ємні права його власної плоті і крові. У такому випадку місіс Спрех могла підготуватися до того, щоб здійснити підміну. Це вона й робить, але несподівана поява містера Петрика в неслушну хвилину перешкодила їй прочитати реальний документ, і про всяк випадок вона поквапно кидає його у вогонь. Джойс рішуче похитала головою. Вона ніколи б не спалила його, не прочитавши. Ця гіпотеза і справді досить слабка. Не став заперечувати сер Генрі. Але чом би не припустити, що е, сам містер Петерік вирішив допомогти провідінню? Сер Генрі, звісно, Пожартував, але маленький адвокат обурено випростався з виросом ображеної гідності. — Ваше припущення вкрай образливе і непристойне, — досить різко заявив він. — А що скаже доктор Пендер? — запитав сер Генрі. — Я не можу стверджувати, що маю якесь конкретне пояснення. Думаю, підміну зробили або місіс Спрег або її чоловік, можливо, з тих причин, про які говорив сер Генрі, якщо вона змогла прочитати заповіт лише після того, як пішов містер Петерік, то перед нею постала непроста дилема, бо їй було важко знайти рішення, як чинити за таких обставин. Зізнатись у своєму вчинку вона не могла і, можливо, поклала заповіт у папери містера Клода, сподіваючись, що його там знайдуть після його смерті, але чому його там не знайшли, я не знаю. Хоч могло бути, це вже суто умоглядне припущення. На нього натрапила Емма Гонт. З відданості своїм працедавцям, яку вона, можливо, розуміла, хибно, умисне знищила той документ? Я вважаю те розв'язання проблеми, яке запропонував доктор Пендер, найкращим, сказала Джойс. Ви згодні, містере Петерік? Адвокат похитав головою. Я продовжу свою розповідь із того місця, де її обірвав. Я був приголомшений і так само спантеличений, як спантеличені тепер ви. Я не думаю, що колись відгадав би істину. Мабуть, що ні, але мене просвітили, і мушу зізнатися, це було зроблено досить таки розумно. Десь через місяць потому тому Філіп Гарот запросив мене на обід і під час пообідньої розмови згадав, що недавно йому розповідали про одну досить цікаву справу. Я хотів би розповісти про неї і вам, Петеріку, проте, будь ласка, збережіть мої слова у таємниці. — Обіцяю, — відповів я. Один мій друг, котрий сподівався на спадщину від свого родича, був неабияк розчарований, коли довідався, що цей родич надумав облагодіяти одну недостойну особу. Мій друг, боюся, трохи нерозбірливий у своїх методах, у тому домі була служниця, дуже віддана інтересам сторони, яку я схильний називати законною. Мій друг дав їй надзвичайно прості інструкції. Він дав їй авторучку, наповнену чорнилом. Вона повинна була покласти її в шухляду письмового столу в кімнаті хазяїна, але про всяк випадок не в ту шухляду, де зазвичай зберігалися його авторучки. У тому випадку, якби хазяїн попросив її засвідчити його підпис на якомусь документі і звелів їй подати його авторучку, вона мала принести йому не ту авторучку, яку він просив, а саме цю, що була точною копією тією. Це було все, що мій друг попросив зробити ту дівчину. Більше він нічого і не доручав». Вона була відданим створінням і точно виконала його інструкції. Він урвав свою мову і запитав, «Вам не нудно слухати мене, Петеріку?» «Аж ніяк!» – сказав я. «Я слухаю вас із великою цікавістю!» Наші погляди зустрілися. «Ви, звичайно ж, не знаєте мого друга!» – сказав він. «Звісно, що не знаю!» – відповів я. «Тоді все гаразд!» – сказав Філіп Гарот Петрик помовчав, а тоді продовжив із усмішкою Тепер ви зрозуміли, у чому був секрет Авторучка була наповнена чорнилом, яке довго на папері не зберігається Це розчин крохмалю у воді, до якого додають кілька крапель йоду Утворюється рідина темно-синього кольору, що нічим не відрізняється від чорнила. Але через чотири або п'ять днів письмо повністю зникає, наче його там і не було. Міс Марпл захихотіла. «Чорнило, яке зникає», – сказала вона. «Я його знаю. Давно це було, коли я гралася ним. І ще...» Дитиною. Вона подивилася на всіх усміхненим поглядом і ще раз насварилася пальцем на містера Петеріка. Але все одно ви налаштували нам пастку, містере Петерік. Це так схоже на адвоката. Шановні слухачі каналу.